Bismillah, salam, salam, salam, salam, Sedmi džuz. Pa da krenimo. Da Allah pošli što se nam zabiležio, a uvijek ne mora biti što ja zabiležio, da što ukaza, neka nešto ne, ne li Tako Allah, tebude se ne. Ovdje imamo <kliče> riječe o kršćanima i jevrijina, pa kaže Allah, da što je da su nam kršćani bliži, akrebo, bliži su Jer, kaže, ima ilini svečnika koji se ne ovoleju. Pa je možda i uspraviti sebe e, bio je ten džan, njegov se zvao koji je bio u Etiopiji, današnjoj to je Abessinija koji je primio islam, a bio je hršćan. Pa islam klanjuje na nazu u odsutnosti, ono ko što mi nekad klanjamo ovako kad dodijemo za nekoga. Uglavnom, e, hršćanstvo uči jednom ispoštništvu Pa su eto, kaže Allah za rošanom, kršćani, islamu, gdje živode jevrijani. Tako je ova kaže. Dalje, Lato harimu ta'ji vatima, Allah, Allah, ulajkom. sebi zabranivati ono što je Allah halalio. Ono što je Allah učinio halal, nemoći ikada je halalio. Ne mora ti propisiti goditi, sebi zabranivati, a Allah ti dozvolio. Recimo, bili su neki savi koji su spontaniti, ne mogu se tići pejn su, recimo, jedan je rekao, ja, neću mesa jesti. Ja, ne smijem jesnih sva, nisam apikamber. Drugi je rekao, neću spavat nikak po noći. Reći, neću sa ženom se sastavati, ovo je najbolj oči do njih. Neću se sa ženom sastaviti. I to je čuo apikamber, da su one togi po, pobožni. Pa im je rekao, slušajte, ja i spavam, ja i nje se jedim, i sa ženama se sastavim. Nije to pobožno, da li isak. Ja treba neću sa ženom spavati, čitara vlaca. Ko ti tur, to je kada to pobožno, kada im to sebalo? I da se najvišće onoga što je Allah razvora, a vala se na njegu. I naspavaj se ovo sadrežimo. Što ti boli da si naspavaš? Eto to je. Dalje imamo ovdje o zaklijeku. Kad se zakuneš nešto, pa skontajš da si pogreši. Gariš neću, Boga mi doći, i onda skontak bolji je da dođeš. Ima pravilo za zaklijek kako ide. Kad hoćeš da prekršiš zaklijek, da se odhukniš, da zaklijek upi na tri dana, da se postih, ili deset siromaha da se... Na, pa sad... Kontak, šta ti je lakše? Nekom je lakše 30 puta 70 banaka nego 3 dana posti. Ja prije sam učin ovom deserom, a nego 3 dana dobrovojna posta. Ali sad pomeže ova oh, banan, nek posti. A kad se zakoniš da ne hote, nije dobro. Ono nisi svjestan. Nego ono ciljano kad se zakoniš, pa kasnije da hoće da to preokljeniš. Udje, i jednom hvala da odbelježio sam onaj slučaj koji je poznat, ovdje radi kamere radi ovo, snimanja. Jer ovo ide od čitav Dunjanovojga i da je što radimo da imamo pregled na YouTube čitav opor Aana iz Poljevica i Zenice, centra Bosne, da čitav Dunjanovoj. Kad je onaj kuboran je za Ana, šta je vadio? Sa ženom imao odnos. Čovjek može uzramazati ženu ženom ko ljubi kore i zagljučiti, ne hvari prosto. Evo ali ako dođe do intimne odnosa, onda to hvari. U je to vada se on za pravo sa ženom i... Do kraja odšla. I dolazi Pingamber koja je rezuljala šta će saći? Pa kaže, šta ćeš, 60 dana trebaš na postati. Kada je šta dana? Sada za ta jedan dan koja je izgleda, pa ja jedan dan nisam mogo pešenje, šta 60 dana. Hvala, šta je ja, 60 dana, ne vrve o te držaju. Ne vidi kako sam s Pingamberu ponašao. Ovo je on, kad i on očitelj pedagog, kako nije ono osor, pa da ne smiješ Pingamberu prijići, pa se mašno, red šta ti pametiš? Gdješ kamo, šezdes, anaj, strah tiđe. Kaže, pa dobro, eto, onda mi kaže, posladnik, eto, ako ne meneš kaže, šezdesedi siromaha, sad jovo mu dati, opcija, ko ovdje pre, prekšaj, šezdesedi siromaha, da naravno, škara, ja bi smo On je, siroma, nema. I onda bi mi rekli, ja da mi rekli, pa šlugo, jedan, tebi je doženija, te imaš para, još, još ti, ti hoćeš u srmazan, tebi je doško doženija. Uvjerujte, šta će drugo nam vasit? Žena jer nema ništa drugo, ne siroma. Ovi bogatašnici nema i kad njega su obzele pare, onaj čup kad je tio da napuni, a pa nikako da ga napuni. Znate to, kad onaj komčar ima u sirom, aha, komčar njega svakog mnoga se već suši na vrhunu. A ova bogatašnica nema nikad, se ništa u nje ne suši, jer nema ga nikadu odručenog od ovoga bogataša. I ono kada čovjek, ko vidi onog sirota, ono sirote, njegu, se svala nešto suši. Radi čovjek, ko veli I on njima dali komšu, kaže, šta radio, evo ti jedan čuk, zlata, pa hajde obrči. Ej, kada je njima dopeo zlato i čuk, kaže, nima više ni komša se ništa nisu učila. Kaže, ga jednom oputa, komšu, kako ide? Ma no, kaže, nikako da ga napunimo, ne, nikako se ga, gotovo je. Pa i ovaj, kaže, šedesirom, aha, ja nema. Onda on kaže, šta va? Sa Bertemu, pa nekom godine. Sa Bertemu šedesirom sadaka. I oslabi seberu, i pogledajte koga pogode, kak se on igra s bengamerom. nam sa mnom, gdje kažemo podijeli pa sirotnjini? A on kažel, ja resovala, nema veće sirotnje u medini odmene, kod neće ja Se zarazumili? I na kraju kažemo, ja eto, kuknuti se. Jeste vidite, gdje li kakvi čovjek prošli, jedan nazad, ovo govorim kakva je resovala i sa mnom. Najbolji učitelj, najbolji pedagog, pa ja to uvijek imao, nije islam da oteža, da, Pa lakšno, pa ja tako stav prekšao je napravio, nije ga ozeli zatim, koliko bi mi neke zvezije da rekli, ba strano te bilo, šta se žadi ozeli nazad, kako si smio to? Pa nije mi rekao je samo praštosno. Pa joj imao, imao, imao E tako, ti si joj kaj dan je ubio je od desetet ljudi došli jednom po možnjak, ali imao, znamenete, obi, nekada ga, vidite. Onda njega sto dobi, ne, kad njega štaš, i njega dobi, dok nije došlo do čovjeka, ali makar imate obi, imate Na mojemu bije ljudi, eh, imamo da idem. Ne. ne pitajte ono što će vas nastužiti kad vam se odgovorim. Jednom je li se vam tako rekao, danas me pitajte što god značite. Sve ću bio ono, otvoren za pitanje. A jedan mi rekao, ja resula, ko je moj otec? A še, hanala, sad vam pitao ko moj otec. po nekom drugom nadijinu, a ne po očku. Jer tamo se zovu, tamo ne ja preziminam. Se bi se vičur da varam, pa nijemam prezinina. U nas uvoz ime prez mene. Uvijek, sada me ime? Fedno sam da ko si. Muhammed, Muhammed ibn Abduma. Muhammed je sin Abulav, Muhammed je Zuluba. Pa su neka zvali po drugom nispo njegovom. Pa su njegovom da rekli, jeresko, je moj otac, kaj je tvoj otac Pa onda mati reke, pa sine, jel ja ti misli da se, se odala grija da, da ti nisi mu ili njegov. Kar ja hoću sam znam. Sadno, znači nije prebara bila. Ali ovdje, nemoj pitati kad se objasni nešto bi dobro, onda bolje ne pita. Bolje je ne pita kao što poslanik rekao onama, ne ide po način kući ženama. Ne ide ukluha, ali oba kući. A jedan je se napravio pametan i on je učitka, šta ima vezima, upija, otići kuć, kada ja Zate ko je drugog čajka, da je pogljupni gambarac Ne idemo kada se stvari, ne idemo, šedi, nemači, ne, ne, nisu se ti pametljivi poslanika. I nemoj, sad nešto kod nije, je traže da ja vidim sve sve sirbasice, a ona mi hoća i govori, kada nemoj ba, nemoj to. Ući! I onda se na kumno tamo negdje dođu, sve se goleko skidaju. Ovo je živa istina, nek se snima ovo, nek se nek znate. I onda je taj čovjek kada je vidio i kada je ovaj sve zabrao i njegova žena toga. Da je ovdje manje pitao, jel ste razumeli? Onaj šteća je, je došao, ukralo mu tele i mori, vođa, šta, govori kakva je, zapis, nešto, je na, tima, na, bila, nati, ljudu, kral, ko mi je tele ukrao? Znati, ima nam bila naći ko sluša ovako. Kaže njemu, ne uvebila, mani se čarava, postaži da ima, da je ukrao, ukrao. E, Doći, ti on njemo nešto zapiše, to, to odradi, ko prvi najide, kada je on Kad sin je Kad njegovog sina išao, sin tele. Dakle, moram je manje svojnih znak. Zato kad je jednom došao šeju, kaže da ti nešto rekne. A on je vidio šta bi mu mogo reći. Kada čekaj, dok ti mene ne upitaš da ja tebe upitam. Pogledajte tri stvari koga ga pitao. Ali ovo je, je mudrec. Kada je to što si zamijetio da mi rekneš. Prvo jesi ti spito, ja tako. Je ja to tačno? Šudi. Znaš kad nešto čudneš, a ne znaš je tačno. Ne mora tačno, kada nije to da je tačno. Nije morao Boga da bi tačno. Nemojte, vjerujem vas, sve što novi ne pišu. Drugo kažemo, je li to dobro što ću mi spričati? Je neko zlava? Ne, ne, ne, smravo. Opet I treće, eto recimo i da je dobro, recimo da je tačno. Imam ja korist od toga što, što to sad i spričati? Kad je li mogli izaći razum, eto recimo da je tačno, da je provjer i da je dobro. A kad meni ispričaš, meni neće biti dobro. Pomam mi na moj priče. Memoru koliko se zaradio, para kasnijano pozaradio. Meni će malo biti teško što nisam ja oču. Je l' te razumije? Pa šta mi se hvališ koliko se zaradio? I ja rek'o ti. Šuti nego govori koliko imaš para. Jer meni će biti teško ja što stvaram, pa ja što nisam mene zvao, dilazara. Ja I sve ti dobro najao ja, nisam ništa jeo. I ti se sad hvališ. Nema se hvaliti kako ti je dobra žena. Ko žena ima dobro čovjek, sve Eto, to je to. Kad je jedan darbud došao, Ahmed Ibn Hanbala da opita. Ovaj je Ahmed Ibn Hanbal skonto da će neko zapokalno pitanje biti. Vidi se na čekaj, je čeka, mogu ja nešto pitanje. Odmah moriš da će nešto zaprkati. A njema Ahmed Ibn Hanbala da li, čeka, stani da ja tebog pitanje. Znaš li dovolj kad se ulazi u džamiš, se proći? Kaže, ne znam. Idi kući na ovčin, dok pa mu onda pitanje. Jer znao da će nešto nešto to pitanje. Ne znaš da ovo je ovo što pa Taj raspravlja što ra, sad raspavljaju o vaktijama nekakve, možda tamo bila, vidim kada se smrkne, kada se svane. Tamo je intrezija Moje jedan amerika je bilo skoro je prezerio. Kad ja sam uvoj izvodšao, ali za tamo, 50 milije, ja nisam znao koji je, je dan. Ja sam znam kada se svane gove da gori i vidim kada se smrkne na kuću. Ja nisam znao kada će petak, kada je petak, petak, petak, petak, petak, Ali vidi kada se smrškli, šta ćemo ti učiti. To sad razpraviti o tim citnim stvarima. Jova ne zna ovi da ovdje hoće da razpraviti. Kad je lažna zora, kad se zapašta, kad se, se smrkava. Nekome mrat uvijek noćima. Evo, mislim da smo dobro urozdravili, jel' da e, je ono što valja i što To lahko rege, bojte se pametni. I habisi, jer sve što je prvo, neče. A ljudi, moli je Ljudima je slav, evo Pa čak kar je džubre kada je bi bilo zabrane ljubi bar kada je rekao bih imao nešto ovdje u džubretu. Što je bilo zabranjeno? I alkohol ljudi piju samo što je iz šeitana jer Allah za alkohol da je vici su mi namjeli šeitana. Še, od šeitanskog posla. Od šeitanskog posla. Kocka, alkohol i gatanje. Pa prošlite se toga ako želite biti spašni. Ljudi piju, jednog se nama pitao, Jarane što boga tu piješ, kada je da pobudali? Allah može. Pa to je gorku karaljaza odkačim i karre. malo mi bude dobro. I normalno da je ljepši, su sokovi vama usnijaj hrana nego nulo. Ali da je to halal, da halkoval nije halal, ne bi niko nije bi bilo zanimljivo. Pa vidite, ljude se svađaju oko beda zemlje i kad odradiš jedan posao, kad neko neko ubije kad se sude, kasno je niko nije zanimljivo. Uzmite li razlog? Bilo mnogih koji su se sčivali za izslačke zdanjice, pa su bili podarišnike njegovih. Samo ti šeitaj ljuca i kad on odradi posao, više nije zanimljeno. Ono zatimnu priču kad je šeitan olavavio kolac, bio to ovam svezan, kako je on olavavio kolac, ovam je se zaletio pravo u špiglo nego bilo tvoje i razbije ženi špigo A žena onda bio ovno, ali dječan je špiglo, onda nekad špigla bila pojem. Znaš kad neko imao špiglo u dževu, to je bio lak, ko ima špiglo? To je bilo pojemu špiglo. Tamo su amerikanci dalali propljanima zlato za špiglo. Ovo je špigl, njemačka riječa, tako? Ogledala. Nisu znali indijanci šta je ogledala, pa im zlato davala. Europijen lopovi pa im nudili ogledala da bi imali zlato. Kako bi bili zaostali indijanci? I žena je zbog špigla, volna ugla, zašao čovjek. Kad sam ženi sudaro, ćeš mi volna ugla špigla, onda ovam žena kamenija čula da je čovjek žena zbog volna sudiru, pa to je krka, nastala, pera, čita. A šta je šeitan radi? Malo, samo kolac, olabaj. Ima to mi, on malo samo zakohaj u braku, ti odeš dalje. Pa i ovo, sve što nevalja, on ono te dosladi i zavedete. I kroz kočku, i kroz bingo, i loto, i tako dalje. Hoćeš da dobiješ baram, a to ti je haram što dobiješ. To će ti haram bariti. Kad ja to nisam ukazati dobiju, nije, nije, to je haram. Haram je koska i... Da, ku kaže, hajmo koska, hajmo igrat loto ili bingo. Treba već sad ako podijel, sam što je rekao, hajma, a ne mora ni otići. Toliko je kocka zlo, i znam jednog malo groba, da on karni tko kovo je tjeci, što sad kad je on cakvila. Evo Tuzli je način i hoće da smanju kad je onca. Puno toga ima. Kaže mi čovjek, prošlo se zinaldo, prošlo se alkohol, prošlo se cigara. Redovno sad panja, prošlo baš mu s nima. Ok, se defendija prošlo samo kocka jednosti. Najmjerom to je naj... Ispravljena je kocka, gorebro i do droge. Mislim da kocka i droga, što je dobro. Ko uđe u proces kocka i droge, morava da se prođe, ali boge Zato je to to je čudo, kako te šetam, stimuliši, kako ti daje, nade, dobit ću, dobit ću. Ali ja bih što rekao, pa neće ne trebaju ti pare. Niješ dobiti, kada bi pola za džami, da opet imaš ništa. Ono što se ukrade i što se hodili, nimaš pađe. Ne možete misli da imate nadnad kad nešto kradeš i podijekš, nema što dobiš ništa. I tu sa binga što bi dao za džavu ne bi ništa kod Pa ne možete da glapsati na to, što ćete tu će i pariti. Evo sam da da je haram, klasični haram je kocka, evo i gatanje, ogledanje i tako da je. Suna ovak, stoka se zove u ovom džuzvu, se nalazi N-A, Mi rekli biti ko stoka, kele n pa stoka je ljepota. Čovjek je mene spitali tamo u ovisnici kada sam s nima radio, model kada je čovjek bitko životin, rekao i gori. Stoka je ljepota, nikad stoka neće, vela je naprepo čovjeka. Čovjek je gori od stoke. Ako se Boga ne boji, ono pravi avare, neko dobro? Znači, pa je ova suraka kada je obravljena, meleke su korizont prekreli. To je bilo čim ilet meleka. Zemlja je se tresla od zora kada je Allah objavio suru stoka. I ovdje su govore čudima. Kaže, Allah neće da čudo pošarje, a mogu bi, jer Allah ne je može da pošarje čudo, ono je čudo. Ali neće ljudi opet verio kad vidje čudu, kad gleda nek se meka, a nasapa poslala. Pa čudo je bilo kad je u vatru bio tri dana, vidio li ga, ne gori, vidio ga. Izašu iz vatru, tri dana bio u vatru i najljepše je bilo. Niko nije povjerujo. I nemojte, nisi sad kad ti nek ti čirba čirbu, pa evo ti man radi čudu. Pa koji je to musliman potrebato? Neće kog čuda, nikak bitno se ima. Znači. Najveće je čudo kad te Allah uputi, kad iznutra dođe neka ljepota, pa ti osjetiš da vjeriš Boga. To je čudo, to je keramat, pa ne ići u zraku. I svih baci idu u zraku, nametnu i odošli u mozlaku. kad ono prija Ili nastavno. Ode. Nije u dron i u kameru, kako idem tako? <laughs> Vidu u zraku. Nije to čudo. Kada ideš vodom, ni tu nije čudo. Čudo je koga Allah uput, koga je Boga strava. Zato alejsalam nije traža reka Baćić. Najveće čudo Kur'ana, evo ljudi danas Bogovo poču da Kur'ana prelazi na islam ili prihvata islam. Kur'an je čudo najveće čudo svih vremena, a ne ovi ovaj trikovi. Zato Allah neče da šali čudo jer muslima, je jehobe pro pro govorio kamen u ruci i on baci kamen. Evo Sofija da bih on snimao, kad je alejsalam izvadio ku ono um, pamni granu žera, onako usja gori, pa neka je posadnik uzalj Jel bi se vam uzmao i posati i, i posleni za lena. I šta je rekao Subja? Nisam vidio većeg sihirbaza od tebe. E i kamera nazva sihirbaza. Jer prešao ne isam tada, nije. I nemoj sam imala zatim nešto isti, da imaš neke tarb cake, čuda, da bi nekog zbog tebe... Sam rekao. ljudi mi rekli mi, a nešto čovjek radi, vidi ga u Opet ono što nekaj na vaha nekaj. On mi čovjek u A ja čudam. Jel bi? I opri se radi, uči sada. Ne Da Allah im moguće, nešto ću Evo, ja sam raz pričaju. što će kjapir i vječa biti vatre? Evo, jer to kvitarim. kaže ja da bi vrati nas, nećemo biti Ne vjerujem. Kad Allah vidi opet ne vjerujem. Kad je vas Allah proživio, opet je dimina dinica. Jer onaj kad je, je umro, a ostavio magarac i ga našo. Pa ga i samo živio. Čim se vratio na dunjavku, odmah je pito di mi je magarac. <laughs> Prvo je bilo di je magarac. Jer je umro, ali stvon Kajafiri, Afrika bi se ponovo vratili na dinavku, opet bi bili nevijenici. I vječno bi bili nevijenici zato što su taki. I zato će, biti će vječno biti u džehennomu. Valjde sad nadumili što će kajafiri vječno u džehennomu. Zato što bi na dinavku vječno bili nevijenici. I kome Allah dade, kod njih, dovoljuju mislim da nije, nije loše bilo. Kome Allah otvori vrata sva dinavka? Ko zahoravi na vava? A, a ima do njega znate da je to Galapagoso zanik pa lama našo madu u bih otvorili im otvorene sve oni koji zaborave Allaha mi im otvorimo dinalice sveka i to je malo gorpa kad neko nekohama nije dobar nije pogoran Allaho pa da je dobar to je znak da ga je skroz Allah zapomni da me pripušio ko faraon faraon i pamori evo ti rekao pa umrćeš sad znači ne mora biti tako Ako jednom od Jeliša dobiva što dobro, ko sebe testirao do firmano. Kad se počne sa đambi da kaže nikad nije prestao. Svebe čovjek testirao na đambi, i vi se testira na đambi. Da se sa đambi pa kako ho va braća. I uječeš ima. Ko da je nikad skupitni, tako tako poslan. Nikad. E da privodim Kaju, e Allah, Allah nas kada svaku noć usmrči i dva Allah vas noć usmrči i kad Znači, onaj ko spava, kad spava, on je njegov ruh nije u njemu. On je mrtak, s nismo ruha, samo u srce rada. Vi znate kad bi neka djete, nao dobićniš, ustani, ne zna kud je ustao. Ide djete, nije pisati. je vrati djete, bi probudi djete. Da mu se ruh vrati. To je bilo kad djete usmrči, pa, pa sismo. Jer mu se nije ruh vratio ali jedi brzinu svjetlosti, jer mi, znači, k'o ne vjeri u lahire, znači, oni su da ne vjeri u sanju, mi svaku moć umirimo. Allah nam pokazava ka sanjama da nimaš, Usmo se najdeš, nisam ničom, nuždu vršiš sve, moraš sa ženom odnosima imati. A nije to to, to je druga dimenzija vremena. Znači, sanje, brat smrti, sanje, ahire. Evo da tako važno, bukva, sanje, drugi, život. I zato još dok si živ, evo vidiš da umiriš što se pitaš kako ćeš se vratiti, kaj, je se vratio s onog svijeta? Reci, ja se svakom jutno vratim sa ilihe. Kaži, ja sam se vratio. Evo, sa ilihe sam došao jer sam spavio, bio sam usun. I da završim, ne vrijeđajte kipove, kaže, isa, da vana, to vana, to vana. nemojte vrijeđati kipove, njihove, jer oni onda bogasovati. Kada je subullahu, anhelbi, daj kip, kada će oni Allah onda vrijeđati. Da ti sad vidiš čevka peće rakni, suješ onaj kaza, viještao onaj kaže on će onda interesovati sva sve ne moj ga mi kažemo fin riječ nek već Irak kaže nešto koristi jer on ju je već to uradi imaš ti načina da najdeš načini djeluje skao što kad ti kaže moj vjer ne moj posao sva sva kad ti osiješ nekom rotom da on te uzvrati pa ti smo tako što si ga navoda svoj ne moj ni prijedak ni ovak kim vjerčen kaže boga da vjerči znači kad vidiš ovaj kada greši, kad je jedan psobu, sve kada griješi kada jeda taku psovku islam selam selam sve što islam I ovo vam priđe jedan fin, fini vjeri. On prodaje na piveca i on dođe ovako, šta kada ti ovo sad sve zgrni? Ljubi Belaj, pa kada ti, ja živim za ovo, pa živiš od toga, normalno to. Pa ja živim za Allah, ne bom je Allah sa ovo tamo fino, prvo veko kak a ti finog imena. Mogu joj, da ne zanim se sam pobiti. Ali nikad više ljudi i do njegovog zmona. Ali mi je prišao i rekao, vidiš to što ti prodaješ, što je tvoj život i moj život je vjera, a nemoj mi vjeriti, nemoj ti slobati. Ali mi je vjeno, rekao, vidimo, zato nemojte nikoga grditi, jer kad grdiš, samo ćeš kontraretati za. onda će joj još godi rastati. Zato bi nekoga nikada nije grditi, pa neka nam bude uzor da živimo, a da ne rušimo i ne grdimo, rekao, da je svakog minuta